Десь наприкінці літа, трохи відновивши сили, Раїса пішла на роботу. Я віддав для її сторожування шубний цех, а сам перейшов у дитсадок, де сторож одночасно мав виконувати обов'язки двірника. Взимку вельми нелегкі. Вичищати чимале подвір'я від снігу, якого тут, як і всюди в Сибіру, не бракує. Ще Андропов побачив, що Радянський Союз вичерпав можливості адміністративної економіки але почав, як це взагалі йому властиво, запроваджувати солдафонську дисципліну. В тролейбусах і кінотеатрах перевіряли кожного, чому він не на роботі. Начальник майменського відділу внутрішніх справ, зрозумівши куди вітер дме, на якійсь нараді кричав з трибуни «Беріть у руки батоги! Батожити треба! Годі панькатися!» Горбачов побачив, що батогом небагато можна досягнути, а пряників вже не було. Видобуток нафти також падав. Та й взагалі Горбачов виявився нетиповим генсеком. Він мислив набагато вільніше і далекоглядніше. Йому подобалися ідеї Дубчика щодо соціалізму з людським обличчям. Колись за це гасло Дубчика привезли в наручниках до Москви, а в Прагу рушили танкові колони. Тепер ці ідеї пропагував сам генеральний секретар. «Країна починала вільніше дихати». Слід віддати належне київським гибістам. Вони добре засвоїли арифметику котів. Раїсу арештовано на 4 роки пізніше від мене. Отже, її заслання також мало кінчатися значно пізніше. А це означало, що я повернуся до Києва не через 12 років, а через 15. Житиму в засланні з Раїсою. Та й куди, власне, повертатися? Київську квартиру забрали через 6 місяців після Раїсиного арешту. Ні, не тому, що вона була заарештована, а тому, що не з'являлася півроку за місцем мешкання, отже, цілком законно Тут також був розрахунок, нехай ця сімейка живе де завгодно, аби не в Києві Отож, ми змушені були змиритися з думкою, що про Київ нам годі мріяти А ось повіяло горбачовським лібералізмом, що потроху відроджував мрії Але ж повчища чиновників сталінського гарту стояли на сторожі державного батога той батіх жив під їхніми черепами, отже, це надовго. Якось нас із Раїсою викликали до міліції. З Барнаула приїхав полковник МВС, аби порозмовляти з нами. Він справив на мене майже таке саме враження, як начальник Омської в'язниці. Пригадую, жорсткий афоризм, звернений до мене. Ми з вами перебуваємо на протилежних сторонах барикад. Саме цим усе й визначається. Так було, так буде. «Завжди?» – мимоволі вихопилося в мене. «Завжди?» – твердо відповів полковник. «Тоді я запитав про квартиру, яку в нас відібрали. Чи її нам повернуть? Адже ж я інвалід війни». «На загальних підставах», – лаконічно відрубав полковник. «Що це означає?» – перепитав я. «Те, що я сказав. Раз ви інвалід, то станете в чергу інвалідів, якщо така існує, звичайно». Коли поверталися в гуртожиток, я зайнявся іронічним фантазуванням. Оселимося на вокзалі, виготовимо два фанерні щити з написами «Бездомний письменник Микола Руденко», ну і відповідно «Дружина письменника», повісимо це собі на груди і підемо по Хрещатику. Непогана ідея, поважно, без будь-якої іронії, мовила Раїса, так і зробимо, але до цього ще треба дожити. Я вже десь згадував, усе, що я писав у таборах, наглядачі відбирали і складали в мій речовий мішок поза зоною – Принаймні, так мені пояснювали. А коли я виходив у заслання, мені, звичайно, нічого з написаного не повернули. Слід додати, у мене відбувся трус і в маймі відібрали повість «У череві дракона», роман «Сила Моносу» та всі поезії. Щоправда, Раїса багато вивезла з Мордовії, по суті, все написане там». Це вже для КДБ стало недосяжним. Вивезеною Раїсою побачило світ у діаспорі. Але те, що я написав після арешту Раїси, лишилося в руках КДБ. Безумовно, я з цим змиритися не міг. За будь-яку ціну вирішив повернути. На той час Сахаров з ініціативи Горбачова повернувся з Горького до Москви. Я написав йому листа, оцінив у 100 карбованців, знав, що такі листи гебісти не викрадають. Окрім того, зателефонував Андрію Дмитровичу на квартиру. Пояснив йому ситуацію щодо моїх творів, а також те, що я вирішив оголосити безстрокову голодівку самому Чебрикову, котрий був тоді шефом КДБ. Голодівка має тривати до повернення мені всього написаного. Просив Андрія Дмитровича підтримати мене. Перевірив ще раз по телефону, чи дійшов лист, чи Сагаров мене зрозумів. Лист він отримав, йому все було ясно, і він готовий виступити на мій захист. І тоді, в обумовлений день, я послав Чебрикову телеграму.